أما بعد فأنا سأتحدث من الإبارة الشرح السنة والإمام بربهارة رحمه الله أبر سريسي مدني هر بيكن نيشند الدوزة الدو كو كثان أو توري رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي Pra kurta dë gjë është dikën që thot filani është mëshëbbi Ose filani fletë me në tëshbih <coughs> Pra më përgjasim Atëherë dë dyshon të ose akuzojë atë dhe dhije se është gjëhmi Wa i dhe se mi të rrëgjule jë kulu fulanu në nësëbi Fa'lem ënëhu rafi di Pra nëse e dë gjënë dikën duke thanë filani është nësëbi atha al-diasiyast rafidhi wa idha sami'ta ar-rajula yaqulu takallam te bit-tauhid wa ashraf liy at-tauhid fa'lam annahu kharijiyyun mu'tazili pranose dgjon dikan duke than fol per tauhid ma shpjegot rafidin diasayest prej kharijve dhe mu'tazilive au yaqulu fulan mujbir au yatakallamu bil-ijbar au yatakallamu bil-adl اعلم انه قدري طانچو се джон дикан дуке тан филан яст музбир جبری ose فلت پر جببر apo si thon ata فلت domthan per drejsi ather dia sa jast qaderin thot lian hadhih alasmaa muhdathat ahdathaha ahlul bidah sepse kta emra jan të shpikur, këta i kanë shpikur e Bidatxit. E, e shpjegova pak në javën e kaluar këtë paragraf ku autori Rafi Mahmudla i tregon disa prej shenjave të Bidatxive. Domethën shenjat me të cilat Bidatxiti e lëson al-Jamaa. Të parën që e ka thon për dallimin e xehmive sëpse Gjahmit gjithë një i akuzojnë Ehlusunetin si që thamë që se cili prej grupeve të devjuara i akuzojnë Ehlusunetin me bidatin që është i kundërt me bidatin e tyre. Dëmë thanë, i akuzojnë Ehlusunetin si juar në rrugën që është në realitet ekstremi i kundërt i rrugës të tyre. Edhe ata pretendojnë se rrugën e tyre është Ehlusunënë, kurse Rruga e ehle sunnit është bidati i kundërt i tyre. <coughs> Prandaj e dëgjon se ata të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut, i mohojnë emrat dhe cilësitë e Allahut, ata e i akuzojnë ehle sunnəl jemaa se janë përngjassues, do të thonë të cilët e përngjassojnë Allahun me krijesat. Kurse në realitet Ahlesun na al-jamaa'ah i përshkruajn Allahut ato cilësi që Allahu ja ka përshkruar vetes, ja atribojnë Allahut ato cilësi dhe veti që Allahu ja ka atribuuar vetes. Ato që janë vërtetuar në librin e Allahut dhe në hadithet sahiha prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Kurani dhe në sunetin sahih vërtetohen cilësitë Dhe veti të Allahut, që i përkasin madhërisë së ti, subhanahu wa ta'ala. Thot veti të cilat i takojnë edhe i kanë hije madhërisë dhe madhështisë së Allahut, subhanahu wa ta'ala, si që është qëndrimi mbi arshë, ose lartësimi Allahut mbi kriesat e ti, gjithashtu cilësit të tjera që janë të përmendura në kuran dhe sunet, si që është zbritja, ardhja, dituria, fuqia, volneti e i, i realizuar i Allahut fytyra dyduar edhe cilësitë të ngjashme që Allahu i ka përmendur në Kur'an ose do të thënë i ka shpallë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë cilësi të gjitha këto cilësi i kanë besuar selefët do të thënë sahabët edhe pasuesit e sahabëve në mënyrën më të mirë të abinët dhe generatat tjera që i kanë pasua ta deri në kohën kur kanë dal kur kanë dal bidati gjëhmive duke fillu me gjahdi bëndirëhem i cili të më thënë atë ai pushtetari e ka vra si dënim të më thënë për kitë bidatë dhe devim të rëzikshëm sëpse kuj ka më hu cilësit e Allahut edhe ka pas edhe bidat e tjera. Për këtë shkak, du më thënë, ka qeni dënuar me vrasje. Pastaj pas këti, rrugën e ti e ka vazhdu Gjehmi bën Safuan, edhe aj e ka shpërnda, e ka përhapë, dhe ka pas në zënës të cilët e kanë vazhdu atë bidat, dhe kështu më vënd, du më thënë, me bidatet e tyre janë diku motë të zilitë, pas taj më vonë gjithashtu edhe khabarijgjët, kurse në shekuit e më vonë shumë, është arritë, pra në shekuit e më vonë shumë themin në krasim me generatat e para. Pra prej shekullit 4 të këte, 3 generatat e para, ose 3 shekuit e para, kanë qenë të pastër për e këti bidatit, pas janë paracitë gjati bëndirëhem, pas taj gjëhme bëndë safuan, pas taj ka fillu kjo bidatë, të përhapet përmesmë të zilive edhe më dhon kur është përhap mësë shumëti ashtë rrëdhë shekullit 4 me paracitjene e sharive sëpse e sharit kanë qenë ehlësunë dhe më thënë deri <coughs> në vdekjene imam ahmedit dhe më thënë ata ajo shkolla si ti thush ka qenë prej e hlësunët, për kur ka ardhë e bolhasen e lëshari, pas ti ka vazhdu, dëmë thënë, bakillani, edhe pas këtyre, e shari të kanë rënë në bidatin e mohimit të cilësive, që e kanë, e kanë fillu gjëhmit. Dhe, përndajt, dëmë thënë, e shari të vetën e qojnë e hlësunët, Kurse e hlësunetin e quenë më shëbbihe, du në thanë përngjasues, duke pretendu se e hlësuneve gjemaha i përngjasoinë cilësit e Allahut me cilësit e kryesave. <clears throat> të gjithë këta që i më hojnë cilësit e Allahut janë në shkaltë ndryshme. Këtë më thanë, më të zilitë, më falë një këta gjëhmitë e parë, i kanë mëhu të gjitha emrat dhe cilësit e Allahut. Edhe kam thonë se Allahu nuk emërtohet me as një emër dhe nuk cilësohet me as një cilësi. Sëpse thonë, në qofë se ne japim Allahut e emra edhe japim cilësi, atëherë du të thotë se me Allahun ka pas diçkat përbashkët, që ka vazhdu me Allahun. Pra nuk është... Pra kjo është prej vëzveseve të tyre dhe dysimeve të tyre. Prandaj kam thënë se duhet t'i mohojmë të gjitha cilësitë. Do thotë këjo është prej vezësave që ja ka sjell shajtani, në realitet me mohimin e këtyre cilësive, ata në realitet, do thotë është realitet, kuptimi i bidatëve të tyre është ta mohojë ta vaho ukritësisht. Sikur nuk ekziston. Domethënë, përfundimi i bidatëve të tyre është ateizmin. Pra sikur nuk ekziston krijuës më vonë Motezilit thotë i kanë pranuar emrat e Allahut por pa kuptime. Do të thonë se ata emra nuk kanë kuptim, janë vetëm emra pa kuptim, do të thonë që i përkasin Allahut dhe i kanë mohu të gjitha cilësitë. Do thonë kjo pr pranim i emrave është vetëm formal, do thonë vetëm Forma e emrit, shkronjat, ato i përkasin Allahut, kurse nuk kanë asë një kuptim. Dëmë thënë, prandaj e ta gamë thonë, se pre emrave të Allahut është semje, bila semje, dëmë thënë, gjithë dëgjue si, pa dëgjim, gjithë shikue si, pa shikim, e, i gjithë dhishmi pa dhitori, dëmë thënë, me, me këtë kuptim, edhe ata pretendojnë se i, mo, i pranojnë, ose i pohojnë emrat e Allahut, mirë po nuk i pranojnë cil si pastaj më vonë e sharit i kanë pranuar emrat e Allahut, edhe kanë pranuar i kanë mohu cilësit përveç disa cilësive. Kan thënë që ka disa cilësi që logjika patjetërson të theket të Allahu, edhe kan thënë se Allahu ka shtat cilsi, njëra prej tyre është dituria, një është jeta, do të thonë ose se Allahu është i gjallë, dituria, fuqia, vullneti dëgjimi dhe shikimi këto, du më thanë prafërsisht këto cilësi i kanë pranu edhe thonë se këto janë që duhet pa tjetër t'i pranojmë sepse i pa tjetërson logika dhe nuk janë bazu në argumentet e kuronit dhe sunetit asë për këto cilësi edhe cilësi, kurse cilësi tjera kanë thonë se duhet më hoenë së për ndryse në çonse i pohojm, atëherë bijem në përgjasim me Sallallahun te krijesave. <coughs> kështu që ata e mohojnë qendrimin e Allahut mbi arsh, e mohojnë se Allahu është i lartë mbi krijesat e tij, edhe mohojnë tëra të cilësi si janë zbritja, ardha, ehm gënaçja ose zemrimi i Allahut me dikën e këto me radhë. Domethënë gjitha këto i Prandaj, e sharit janë ashtu sikur ndërmjet dy grupeve, në thot i marin prej gjëhmive, parimet edhe regulat, mdivje me emrat dhe cilësit e Allahut, edhe prej mutezilive, kurse prej ehlusunetit e ruin emrin e vetë, më thonë, thonë se janë ehlusunëne, ama në realitet parimet edhe rrugën e kantë gjëhmive dhe mutezilive. <clears throat> Ka thonë i bëntejmija se e sharit janë dy loje të më thanë njerës të cilët nuk mund të thuesh se janë gjëhmi kurse disa prejtyre janë krye këput gjëhmi të më thanë si do qofte e sharit janë grup që është dalu prej hlishënetit edhe i kamohu e kamohu atë akide që e kanë pasë e hlusonetit më thënë prej sahabëve edhe pasuazve të tyre e, mirë po një grupi e sharive janë kryek putë gjëhmi të më thënë nuk kanë dalim prej gjëhmive kurse <coughs> një grup tjetër më shumë janë si kur muatë të zilit edhe grupi i trejt në realitet ka thënë i bëntemija është ata cilët e kanë marr i kanë marr mendimet e Abu al-Hasan al-Ashariut pasi e ka shkruajtur librin al-Ibana. Domethan në atë libër Abu al-Hasan al-Ashari është kthyr në akiden e hadisut. Edhe ka sqaruar se domethan ajo që ka fol më herët është gabim, edhe se kthehet prap në akiden e selefëve, selefë të Selef salih. Edhe ka preesarive që e kanë marr dhe më thonë, këtë prap e kanë pasu edhe në hak manfun, e kanë pasu imani në tyre. Mirë për thotë i bëntejmija në qofë se ata i thonë vetës e shari, nuk janë ehlusunënë, kurse në qofë se e marrin atë akide, më thonë, kanë qenë si e shari, edhe pas të e kanë marrin akiden se lefijet, sinën e ka shkrujt bëllëhesen e shari manfun, atëher edhe ata logaritan se janë prej ehlusunënë. Ja, si dhe qoft <coughs> Ajo që përmend këtu Autori Rahimallah është se Gjehmit, mojt e zilit Edhe khavarit Të asajkohe Si dhe esharit Të gjithë këta Që i mohojnë Siltësit Allahut Si e quen e hlësometin E quen mu shëbbihe Dëmë tham Për njësues Ose Disa gjithashtu thun Më methile Më methilun Dëmë tham se ata E japin e parazojë, do të thonë dikon krejtësisht e parazojën krijesën me Allahun, që ehlesu neve el-jemaa janë shumë larg prej saj. Do të thonë dihet se akidea el-ehlesu neve el-jemaa është që ti mo, që ti pohojmë të gjitha cilësitë që Allahu ja ka pohu vetes ose që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka pohu, pohu atij. ë duke e pohu kuptimin edhe duke çeni i qartë kuptimi, por duke mos e përshkruajt mënyrën dhe formën, gjithashtu edhe duke mos e përgjassur me me cilësitë e krijesave. Do të thënë kjo është shumë larg prej të sbihit, pra është pjesë e xamaa i pohojnë të gjitha cilësitë që janë të vërtetuar në Kur'an dhe Sunet, pa pas për ngjassim. Edhe është çështje shumë e lehtë, sepse nuk është domosdoshme që, është, e, si që dim, dhe më thënë, të, e, mes cilsive të krijesave, nuk është dëmëzdoshme që, se cila cilsit të, të gjitha krijesat tjetë e njajtë, atëher, është shumë e logikshme se cilsit e krijuesit janë më të larta, edhe ato janë kret, plotësisht e, përsosura, kurse cilsit e krijesave kanë mangësi, prandaj nuk ka e, përngjasim të dëmëzdoshëm. Dhe më thënë, ata i më hojnë cilsit e Allahut, duke thënë se, Nëse pohohen po Atëherë domës doshmërisht Duhet të ketë për njështim Kurëse kjo është që është je shumë e lejtë Du më thonë se nuk është pa tjetër Edhe e, Kuptimi Në të cilin pajtohen Të gjithë njerëzit Edhe esharit edhe Du më thonë edhe mohuesit Të cilësive të Allahut edhe Helesunë e gjema Pra pajtohen se Allahut Ka qenje ekzistim. Do thënë edhe ekzistimi i Allahut nuk është i ngjashëm me ekzistimin e krijesave. Ose çenia e Allahut, vet, veti veti e Allahut nuk është sikur çeniyat e krijesave, atëherë të njëjtën e themi edhe për cilësitë se cilësia e Allahut nuk është sikur cilësitë e krijesave. Mirpafaqë po him në çështjen e cilësive, thonë nëse themi Se Allahu qëndron mbi Arsh, atëherë duhet patjetër të themi se Arshi është më i madh se Allahu ose Arshi Arshi as sikur Allahun madhsi ose të tjera, tjerat, do të thonë vështesës të vëdhojshme që me të cilat kanë hënë, do të thonë këtë temë, pikërisht duke i bërë ato për të cilat ato thojnë se duan të largohen. Do thonë duke përngjasu Allahun ata kanë rronë në këtë devim. Pastaj duke hi në Tëkijif, duke e hullumtu formën ose, ose mënyrën e një cilsie, kurse e hlusune janë shumë të qetë edhe larkë të pastër për e këtyre, duke e hlusune vë gjema e dinë se nuk ka mundësi të arrihet kuptimi i formës ose cilsisë ose mënyrës duke më të cilsisë a vahut, Pasi perat nuk na ka zbrit Allahu dituri, por atë që na ka zbrit ne e kuptojm edhe e di çka do të thonë qendrim biars, e di çka do të thonë lartësim mbi të gjitha krijesat, e di çka do të thonë zbritje, e di çka do të thotë fytyrë e kështu me radhë, mirpo nuk e di formën e saktë pasi atë nuk më ka shpall Allahu subhanahu wa taala. A ther esarit kanë edhe një devim tjetër, dhe më thënë, një pjesë e sharive, janë, si që thamë, kështu, gjëhmi, ose më të zili, që i mëhojnë krecisht kuptimet e cilsive, dhe më thënë, thën, e mëhojnë atë kuptim që është edhe i apin kuptim tjetër. Dhe më thënë, kjo është karakteristika e sharive. Gjëhmit e mëhojnë krecisht, dhe më shirë, nuk ka kuptim, ose ngjashme, domethën e zemrimi i Allahu, zemrim, fjala zemrim nuk ka kuptim. Kurse është arrit thonë zemrim, nuk është në atë kuptim që e kuptojmë ne, por ka për qëllim dënimin ose diçka tjetër. Domethën si e ndryshojnë ë fjala dor, domethën nuk e ka për qëllim dorën që e kuptojmë ne, por e ka për qëllim fuqinë ose dhuntin e kësaj më radh. Kurse një pjesë tjetër thon se kuptimin e tyre nuk e dimë. Domethën nuk e mohojn kuptimin, thon ka kuptim, por kuptimin e tyre nuk e dimë. Edhe kësaj i thuhet tafwid, domethën e lajm kuptimin e tyre te Allah subhanallahu teala. Allahu na ka thon se çndron bi'rrs, edhe ne them Allah edhe ne themi Allahu çndron Allah, bi'rrs, por nuk e dim se çka do të thot ajo. Kjo esh një, një akidja e të fluidit. Edhe kjo është më rëzikshme se sa ndryshimi i kuptimeve, sepse këtë akide ja atribuojnë selefit. Thonë se selefi e kanë pasë këtë akide që nuk është të vërtet. Nuk thonë sahabët edhe pasuësit e tyre nuk kam thonë që ne nuk edhim kuptimin e tyre. Po kam thonë formën ose mënyrën e zbatimit të asaj cilësie, ne nuk e dimë, edhe lăm Allahun. Allahut. Kurse kuptimin e dimë, edhe e kemi përsëritur shumë herë, rregull për këtë është fjala e kujt? Imam Malikut, që ka thënë Istiwa është editur. e ditur. E dimë çfarë do thonë Istiwa, qëndrim mbi ars, mënyra ose kefi, pra si nuk është e ditur, besimi në të është obligim, kërse përëtja përta është bidat. Kjo është regull i artë që pasyron, dëmë thënë, të mam mënhegjin dhe akiden e sahabëve, tabinve, dëmë thënë pasuezve të sahabëve. Prandaj, dhe të përshka të gjitha këtyre devimeve, ata e akuzojnë e hlesuneve në gjema, se janë përëngjasues, se e përëngjasojnë Allahun me kryesat i lartësuar është Allahu nga vëllë mm -hmm. gjema janë të pasëtër nga kjo akuz sëpse ehlesun e vëllë gjema nuk e i pëngjasojnë asë cilësit e Allahut me cilësit e kryesave asë cilësit e mm -hmm. kryesave me cilësit e Allahut pasta i tjetër thot va idha se miëtër rëgjule je kulu fulanun nasëbijun fa'lem anë hura fidi dhe mu thanë në qovë se dikush i thot ehlesun e tjetë se është nasibi, atër e diës ajo është rafi dië. Nas, nasibi ose newasib shumësi, qëka është, ata të cilët e kanë shë familjen e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Ehlul bejtin. Dëmë thanë, për shakë të injarancës, edhe djeni këta se gjithmonë se cilën ko, kur del një bidat, një devim, ka njerës të cilët qëndrojnë me dituri në hak, edhe ka njerës pra i ignorancës dhe emocioneve dalin në anën e kundërt atij bidatit, vetëm për ta lëftuar at bidat. Për shkak të daljes rafidive, të cilët kanë tepruar, domethënë kanë shkuën në ekstremin e lef lëvdhimit të Hulbeitit, saqë i kanë ngrit në pozitën e zotrave, domethënë pozitën e Zotit, i kanë pozotra ata. Edhe nga ana tjetër kanë dalë njerëz çi i kanë ofenduar edhe i kanë mençmu e Ehlul Beitin, familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani rafidit nuk pranojnë në lidhje me Ehlul Beitin përveçse atë që e thonin ata, që të ngrihen mbi pozitin që jua jo ka dhënë Allahu. Prandaj nëse diku sa thot hakun, edhe thot se ata kanë vlerë shumë më të madhe e tjera të tjera do thonë ajo që është përmendur Kur'an dhe Sunet, por nuk ishan Ebu Bekrin Omerin, Othmanin, rrëdhjallahu anhum, atëherëk të thojnë kjo është nasipi. Nëse thua se ata janë njerëzit më të vlefshëm edhe janë njerëzit e afer të pengamirit qërëllahu anhum se më kanë pozitë qënë të lartë në umet, mirë pa ata nuk kanë cilësi të zotrisë, të zotrimit, që tu lutemi ose të kërkojmë për aty në diqka, atëherëk të thojnë ti inë në shmonë e lullu e akuzojnë, prandaj e hlësënetit i thojnë nasibi, në vasit. Prandaj kure dëgjon dikan se thot për dikan për e hlësënetit se është nasibi, atëherë di e se është rafidit. Pra rafidit nuk pranojnë ndryshe, nuk pranojnë se ti e do familjen e pengamerit sallallahu a.s. nëse nuk e shan e bubekrin edhe omerin, ose sahabet në përgjithsi edhe nuk pranojnë gjithashtu se ti e do familjën e të nga miritë sëllallahu e në nëse nuk i ngritë ata në bipozitën që u akadhan Allahu, edhe në qovëse nuk thu se ata janë që sundojnë në gjithësi edhe, edhe ata duhet të lute në kështu më radhë. Prandaj, kjo është prejshenjave të rafidive, me të cilat i dalonë të në thënë rafiditë pra kure akuzojnë e hlusonetin me këtë akuzë. Pastaj ka than wa idha sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah li at-tauhid fa'lam annahu khariji mu'tazili. Praancës do të dëgjon dikant duke ka than fol për tauhid, më shpjego tauhidin, di se ai është prej xavaritëve dhe mu'tazilëve. Pra kjo emërtimë, <coughs> siç thot autori këtan emërtimet e shpikura, për shkak të përdorimit se në realitet e, këto që i përmendem maheret të më thanë të shpi ne kër i luftojmë e shari të dhe gjehmi të kështë më ratë nuk themi se të shpi hi është në regu por e, bidati i tyne është i gabum edhe akuza për të shpi është e gabuar kër e, i luftojmë rafidit nuk themi se nasibit e ka në regu të më thanë Ajo është gabim, bidati nasbit është gabim, edhe bidati i raftit është gabim, të duja. Por, akuza për nasbë drejtuar e hlë sunetit, më thanë, gjithashtu është gabim. Edhe kjo, teuhidi është term i, i kuronit dhe sunetit, edhe pra, të nga mertë nuk janë dërgu për razet tjetër përvec se për zbatimin e të uhidit, për sjarimin e të uhidit. Mirë për po, këvaritës të më të zilit, për edhe gjëhmit e dhe sharit e të tjerë, të uhid e quajnë atë që është devim. Dhe më thënë, këvaritës të, si të asajkojë për cilët flet autori, se ata i kanë më huë cilësit e Allahut. Dhe më thënë, këvaritës të asajkojë kanë qenë me bidatin e më të zilive edhe Gjehmil, në lidhje, në temën e cilsive emra dhe cilsive të Allahut. Pra ndaj, ata të uhid i kanë thonë mohimit të cilsive. Thot të uhid, pra, më të zilit, a? Më të zilit i kanë thonë të uhid mohimit cilsive të Allahut. Edhe e shari gjithashtu të uhid i thonë mohimit të cilsive të Allahut. Khaveri gjithashtu të uhid i thonë të këfirit. Të më thonë në qëfë se dikush nuk i ban të këfir muslimant i thojnë mushrik që është i kundrëta e kundrëta me teuhidin Motezilit gjithashtu i thojnë adel, drejtsi ose teuhid po ashtu asaj që e kanë Motezilit e kanë një karakteristik të veçant që i thojnë se bërësi i mëkatit nuk është besintar edhe nuk është kafir po është në pozit nërmjet imanit dhe kufrit asë në iman, asë në kufr Prandaj këto terme, të uhidi, kë, këtu, dëmë thënë, të uhidi me kuptimin e khavaricjve, me kuptimin e motazilive, me kuptimin e, e sharive, me kuptimin gjithashtu edhe njerëzve të hululit edhe itihadit, dëmë thënë, si që thënë që panteizm, ata që thënë që allahu, nuk egzistan asgje përveç allahut, ose thënë që allahu është i mishruar me kryesat, e lartsuar sallaullahu nga kjo ata ksa i thon tauhid prandaj thon kush thot se nuk ekziston asgjë përveç Allahut ai është muvahid kurse kush thot se ka do të thotë ekziston Allahu edhe ekzistojnë edhe tjera, do të thon krijesat që janë veç ata janë ist mushrik do të thon prandaj e, vetëm termet nuk kanë më mashtruar njerëzit sepse i përdorin, dëmë thënë, se cili për kuptimin e vetë. Edhe se cili për e këtyre, i thotë vetës e hlusënënë. Dëmë thënë, nuk është qëllimi, vetëm te e mërtimi, për duhet të shikohet realiteti. Kurse të uhidi që është e, ajo që ka shum Allahu, e ka e batë të liqë shumë Allahu, dëmë thënë, aje që është isëqarum në libën në Allahu të dhe në sunetin e për nga mirit sëll Allahu a.s.w., Tawhidi që është vetësimi i Allahut me adhurim, edhe mos i drejtohet adhurimi askujt përveç Allahut subhanahu ve teala. Ky është realizimi i fjalës la ilaha illa Allah me kushtet me kuptimin e kësaj fjale të saktë, kushtet e saj edhe obligimet e saj. Ky është teuhidi që kërkohet, edhe ky është çelimi i zbritjes së Kur'anit edhe ardhjes së pejgamberit Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, si dhe të gjitha librave të mbartshëm edhe të gjithë pejgamberëve Në përshum Pra ndaj Dë thot Kur ishe njerëzit që flasin Në devin Edhe e përdorin Këtë term, të tërbë të ujit Ose drejtsi gjithashtu Adel Pra Këvaric drejtsi i thonë Mi bërë qafira muslimant Mirë përnë kohën tonë Pra kjo flitet për në kohën e autorit, kurse në kohën ton, pikrisht bë, bërjes muslimanve qafira, i thojnë të uhid, për nëmbrishën në qëfë se nuk i bënd të këfir musliman, të atë herë i e mushrik, ashtu e, keni të gjithë gjithëket shumë herë, atë vetëm rrëtë kësaj, kësaj flasin. Edhe gjithashtu në lidhje me Gjebrin dhe Kaderit, të thonë aji qëri akuzonë në Hlusunetit se janë Gjebëri, atë herdi e se janë shëtë qaderi. Në lidhje me qaderin, këto janë bidatë evë të më herëshme, <coughs> sësa këto ësharitë dhe Motezilitë. Qaderitë, të më thonë, kanë thonë se nuk eksiston qader. Pra, Në fillim ka ka rritë e parë më ekstrem, kam thënë se Allahu nuk di se çka do të ndodh, vetëm pasi të ndodhë. Do të thënë pasi të ndodhë një ndodhi, pasi ta bëjë njeriu një vepër atëherë, do të thotë deri në atë moment nuk e ka ditë Allahu se kam e bën. Edhe kjo zdevim, kjo s'ka dyshim se është kufër, do të thënë dalje prej islamit, kufëri i qartë. Kurse të më vonshmit kam thënë se Allahu di, mirë po në ajo që ndodh nuk është krejt me vullnetin e Allahut. Do të thonë diçka Allahu nuk do, kurse ajo ndodh. Edhe kjo gjithashtu është një lloj kufri ose edhe kjo është kufër i madh. Do të thonë se mund të mëndot diçka edhe kundër vullnetit të Allahut subhanuhu teala. Kurse xebrit janë të kundërt, që kam ata e kanë mohu krejtësisht vullnetin ose zgjedhjen e lirë të krijesës. Se, kanë thënë, nuk vepron njeri ju, për vepron Allaho. Në më thënë, njeri ju vetëm ashtë sikur i kurdisur që ka qënë, ose sikur në kohën tonë që djetë si që janë ato lehodrat e fmive me telekomandë. Në më thënë, se vetëm ka urdhëronë atë robotinë ndeshkonë, edhe kështu ata në atë kohë kanë përshkrujtë veprimin e njeri ju të. Tas ky bidati këty në tham se bidati kadrike është kufër, kurse bidati këty në është edhe më kufër se sa bidati kadarive. Do thënë xebrit e kanë meket e kanë anulu e, plotësisht xheriatin edhe zbritjen e librave. Do thënë atëherë për çfarë kuptimi kanë ardh pejgambert edhe pse kanë ardh libra të edhe pse është bëj i llicëm, është bëj i llicëm thirrja në islam, se është ba i ligjë shumë gjihadi e tjera e tjera, të më thonë si pas kësaj, nuk ka nevoj për asë një ligjë të më thonë, kjo është e, mohim total i të gjitha zbritjeve të librave ose të gjitha shpaldjeve edhe kurse e hlusun e valgjema janë të pasër prej gjëbrit nuk ka dyshim se e hlusun e valgjema thonë që njeriu ka vullnet lirë dhe zgjedhjet lirë edhe veprues është njeriu, të më thonë Kur njeriu e fal namazin, ai është falsi namazit. Kur njeriu përulët në ruku, do të thonë ai është i përulur jo Allahu. Nuk është duke fal namazin Allahu. Do të thonë sipas xebrive, gjëbri, xebrive i bën se këto vepra i bën Allahu dhe jo njeriu. Ai kur ia je, kur jep njeriu sadaka, ai është dhënës si sadaka, ai e ka zgjedhë edhe me vullnetin e tij të lirë e bën. Mirë po, zdoj gja është në diturinë Allahut, edhe zdoj gja ndodhë vetëm si pas vëllëmetit të Allahut. Nuk ka mundësi asë kus të dale jashtë, nuk ndodhë, asë njëherë nuk ndodhë që diçka tjetë jashtë diturisë Allahut, që mëse këtë ditë Allahut, edhe gjithashtu nuk ka mundësi të ndodhë dhe asë gjë, përveç asaj që do Allahut që të ndodhë dhe. Kjo, kjo është besimi e hlësunetit, kurse kaderit janë, dhe më thonë si që kanë thonë janë me, gju, me gjusit e këti u meti sepse ata thonë Allah u është kryuës edhe njeri u është kryuës në veti, edhe njeri u banë diçka ose di diçka që Allah u nuk e ka dit e kështu me ratë, dhe më thonë nuk ka dyshim se e, bidati tyne është kufër për edhe bidati që ka dalë si opozite tyre e, pra bidati i Gjebrive gjithashtu është kufër edhe mëj madhë se kufër i tyre kurse e hlisoneti janë të pastor prej të dyja këtyre ekstreme. Tash në kohëm tonë, nuk mund është me gjithë grup që e quen vetën kateri, ose grup që e quen vetën gjëhmi, ose gjëbri, dhe më thanë, në lidhe me të, të tema e katerit. Por gjithashtu edhe nuk ka grup që quen më të zili, ose gjëhmi, ose... E, por e keqëja është se të gjitha këto bidatë e janë mbledhë të disa grupe, sidë mos të e sharit, ata që e qënë vetën e shari, të më thoni kanë edhe bidatët e kaderit, edhe bidatët e gjëhmive, edhe bidatët e havaricve dhe të murgjeve, të gjitha, i mbledhën bashkë. Dhe të edhe këto, si të thamë, një kosishtë kanë edhe <coughs> mohim cilsive edhe të fluidë. Mirë ba ta banë bashkë edhe me përngjasuesit. Se filimi përngjasimit të mëshëbbiheve ashtë të rafidit. Në të rafidit i kanë përshkrujt cilësit Allahot, sikur cilësit e kryesave. Kanë thanë se dora Allahot është si dora ime, ftyra Allahot është si ftyra ime, kështu më radhë. Edhe këto bidate i kanë marë ma vonë, në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në t prej mëtezilive pastaj ata i kanë mëhud dhe më thënë këto bidate si tështë i kanë nëzjerë rafidit pastaj rafidit i kanë mërë atë devimin e mëtezilive dhe më thënë i kanë lënë të shbihin pra nuk nuk i prëngjasojnë ata, e, të ashtë ata cilësi të Allahut mirë po i mëhojnë dhe më thënë rafidit janë bërë bashkë me Mojtë Zilita dhe Gjahmit Në këtë tem Edhe ajo që është interesant Që përmenë Shekhrabia Hafe dha Ulla Këtu në një përgjigje të përgjigje të përgjigje Se i pari që dihet Se ka fol Me këto Me këto dëvime Që i ka përngjasu Që i ka thonë Fityra allot është si fityra ime Dora allot është si dora ime Zbritja dhe më thënë e Allahut në qëllin e dunia ose është si zbrit jaime ose u ose qëndrimi në bjarës ka thënë ose sigur ullja ime mbi këtë karike kështu a i quhet Mokatil i përnë Suleiman i pari që e ka thënë këta që dihet dhe më thënë e ka emrin Mokatil i përnë Suleiman ka qenë kone gjëhme përnë Safuanit edhe këta të dy kanë qenë shokë bashkë që kanë luftu me këvaritës kunder e hlesun Dëmë thanë, kjo është ajo që banë bidati, edhe prandaj kër ishe thirjet e sotsme për bashkim, për arsjetim të njerit tjetrit, për ato që kemi mos marveshje, dë bashkojemi kunder armikut për bashkët, nuk themu nëse e kanë qëllim, nuk themë se e kanë qëllim të luftojnë sunetin, se ndështat shumë tjetin e janë të mashrumë. Mirë po, realiteti është se të gjithë bashkohen vetëm këndër e hlusunetit. Se pi bidadzive asë njëherë nuk kanë pa dam, asë kajrë, nuk kanë pa mëzbesim të artë. Se bidadzit, dëmë thonë, nuk e kanë përhap islamin, asë nuk e kanë zëgjeru kufirin e shtetit, i khilafetit islam. Atë këtë kajrë, këtë kajrë e kanë pru vetëm e hlusuneti. Prandaj, ata nuk e realiteti i bashkimit tyre nuk është për të luftu kufrin, po është për të luftu hakun. Më thënë atat gjithë bashkohen, për në ndohë, Gjehme dhe në Safuan, aj thot se, në qëfë se pohoen cilsit, si pas kuranë dhe sunetit, aj thot se kjo është kufr. E në qëfë se pohoen, si pas asaj që thot muqatil i bën Suleiman, aj është kufr përmi kufr. Edhe e kunder ta, ky muqatili që i... i Pohon, dhe më thonë, më thojësa, cilësit e Allahut, duke i përngjasu kretsisht me cilësit e njërijut, bahet bashk, të dytë këta, bashk me këvaritës për të luftu e hlësunejtën, dhe më thonë, edhe në kohën tonë, e njajta ashtë kjo, prandaj, e, e kemi pasi dyshim që e hedhin njërës të devjumë, thonë se sot nuk ka kaderi, nuk ka motëzili, ose, kuri përmendim parimet e helsunetit në raport ndaj bidaxive se ka qenë bojkotimi edhe paralajmërimi kundër bidaxive ata thonë ju po flisni për ata njerëz që kanë folur për montezilit ose për rafidite këtu ne nuk i kemi ato ne nuk kemi domthan ato sekte edhe ja, ky ky është dyshim vetëm për të arsyetuar devimin se në realitet këta i bojnë bashk <coughs> të gjitha këto devime edhe bashkohen me njerëzë edhe më të deviju, vetëm se le fitë, më thënë, nuk i pranojnë. Vetëm, në qëfëse, <coughs> e thu, sunetin e pastor, atëherë, je ekstremistë edhe je kështu, je ështu, a për tjertë nuk ka problemë, më thënë, që ne duhet bashkohemi me njerë i tjetërin, <coughs> ta dëbashkohemi në ato cështje që i kemi, ku kemi pajtim, bashkunojmë në ato cështje ku kemi pajtim, edhe të arqetojmë një një tjetërin në qështjet ku kemi mas pajtim edhe të vazhdojmë, dhe më thonë si ka thonë një hodzë që kam sun meke se dhisa vjetë e ka emrin gjelatin leka që ka pretendu se është se lefi edhe e ka ngritë zërin me këtë qështjet është, ka shkrujt në logarin e ti se ky bashkimi në këtë mënyrë, dhe më thonë që të bashkojemi në të qështjet që i kemi të përbashkëta ose ku kemi pajtim edhe duke arse tu njëri tjetërin aty ku kemi mos pajtim kjo është fuqi e madhe që na jep, dëmë thënë, fuqit balafaqohemi me armikun e përbaskët është kusë është armiku i përbaskët? Allahu alëm mirë po, e, si dhe qoftë këta, dëmë thënë, kanë këtë rrug që të gjitha dhe vijimet hejstin për njëri tjetërin edhe vetëm nuk hejstin ndaj hakut edhe nuk hejstin ndaj ehlusë Po marrim edhe një pikë të shkurt. Është pika 143, ka thënë ku thotë autori rahimahullah وقال عبد الله بن المبارك, do të thënë ka thënë Abdullah ibn Mubarak, لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. M'smerni për m'smerni prej njerëve të Kufës në lidhje me rafizizmin, do të thënë as një fjalë. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. مسمرني برنيرزت شاميت نليدمه لوفتن اسني فيال ولا عن اهل البصره في القدر شيئا بري نيرزت باصره مسمرني پر قاديرين ولا عن اهل خراسان في الارزاء شيئا بري نيرزت خراسانيت نليدمه ايرزاين مسمرني ازجيا ولا عن اهل مكه في الصرف مسمرني پر نيرزت مكه نليدمه سرفين ولا عن اهل المدينه في الغناء mos me ngajërsite e medinës në lidhje me muzikën, domethënë la ta xhudhū anhum fī hādhihi al-asyā'i say'an, pra këtyre mos merrnin këto tema asgjë. Do thot këtu autori rahimahullahu përmend se të, të pra akapër çelim të ruhesh prej bidateve dhe devimeve, pa marr parasysh prej cilit vend vijnë. Domethënë pa marr parasysh ti nga cili vend je, edhe <coughs> ata Hocale art ose thirrsit pa mar parasysh për cilit vend janë, mos me marr nëse kanë devijim. Edhe i ka përmend disa vende që kanë qenë më të njohura për biodatë të caktuara. Domethën për ehlul Kufë ka ka thonë mos merrni në temën e rafidive, sepse rafdi, eh, shizmi ose rafidizmi ka filluar në Kufë. Edhe aty gjithashtu më vonë më e njohur Kufja për çfarë s'do, për analogji dhe logjik, si thonë. Do të thonë pasuesit e shkollës së analogjisë dhe logjikës, që është kryeson madhhebi Hanafi. Ëh, <coughs> do të thonë këto dy tema, banorët e kufës kanë qenë të njohur. Prandaj, ëh i ka përmend autori, kurse banorët e Shamit në përgjithësi është përhapte ata, do të thonë ideologjia e xhavaritëve edhe lufta kundër muslimanëve. Prandaj mos më marr prej tyre kur flasin në emër të xihadit edhe kështu me rad, kur nxitin për luftë, sepse ai është devijim i tyre. Te banorët e Basrës gjithashtu ka filluar Qaderi, do të thënë Basra ka filluar bidati i Qaderit, edhe prandaj i përmend si paralajmërim në Khorasan ka filluar Irja'i, do të thënë Në nëzirja e veprës prej imanit dhe tjera, du më thënë, devimet e murgjeve. Pra ndaj, ka thonë që në këtë temë mos me dëgju prej njerëzve të kurasanit, sepse si e linë devimet, du më thënë, këtë temë. Gjithashtu banorët e me kësë, <coughs> në lidhje me sarfë, ajo është temë e fikhut, se Abdullah ibn Abbas i radhjallahu anhume ka pas një mendimë, qi ka moment haste vetëm nëse vonohet e këmbimi. Do të thonë nëse e këmben armë R ar, por me afat vonum, atëherë kjo është kamand. Përndryshe, nëse i, i këmben çnjëti në moment, nuk ka lidhje nëse dallon sasia ose pesha. Kjo ka qenë mendimi i Abdul-El-Abasit. Radi Allahu anhumā për më vonë i kanë të regu disa prej sahabëve. Të më thënë, Ebu Said el-Khudri, radhjallahu anhu, ka transpetu prekë nga Merit sallallahu anhu, hadithi është të i njohur. Të më thënë, këtë ja ka të regu <coughs> Abdullah ibn Abbasit, edhe kjo nuk është për të cudit, se Abdullah ibn Abbasit nuk ka të gjuhë këtë hadith. Ebu Said el-Khudrir, radhjallahu anhu, Ja ka tregu ket se ka thën pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, "Adhhabu bil dhahabi wal fiddati bil fidda", deri në fund e hadithit ka thën "yaden bi yadin", e men sadada ose stazada faqad arba, do të thon kus, pra e ka përmend kurkëmbet, florim me flori, argjend me argjend, grur me grur, hurma me hurma deri në fund, do të thon duhet të jenë në sasi edhe në peshë të njëjtë, të jepen dorë në dorë edhe thot kush shton ose kush kërkon të shtohet, ajo është kamat. Ather Abdullah ibn Abbasi normalisht që e ka pranuar hadithin edhe e ka lënë mendimin e e ka braktis mendimin e vet. Kurse banorët e Mekës kanë vazhduar në këtë mendim, edhe kanë argumentuar me fjalën e Abdullah ibn Abbasit, prandaj autori ka përmendë që e, në këtë temë mos me marr fjalën banorëve të Mekës. Gjithashtu ka thën për banorët e Medinës mos më marr në lidhje me muzikën. Sepse natko, do të thën, ato në Medinë ka qenë e njoh i njohur mendimi se lejohet muzika. Prandaj kanë kanë thën se disa prej dietarëve të Medinës e kanë leju muzikën, që nuk është saktë. Nuk do të thën dietarët e Medinës sot asaj kohe, është fjala ka thon primam Malikun, por kjo nuk është asnjëri ma Malikun nuk ka thon se muzika lejohet. Ë, por gjithu ka qenë e njohur në Medinën kohën e autorit. Prandaj ka thon që mos më me marr mendimin e atyre. Ka thon let khudhū 'ankum fī hādhihi al-ashyā' sayyan. Me thon këto tema mos merrni prej këtyre asgjë, kështu që sill, do thot se po pa mar para syrë prej ku vjen devimi nuk duhet njeri u të mastrohet me personalitetin e dikujt e as me vendin ku ashtë. Se sëtë, në do sëtaj këni dëgju, është një, një, nuk është të jetarë, i thojnë jetarë, nuk po them asë thires, po folës, lafazanë, s'ka fletë, që është i medines, e ka emnin, e, me dhamisi. A i e ka leju muzikën, përsenë, dhe është i mamë, në gjëmi mështë gjithë kubëa, në Medine. Edha i thotë se muzika është halalë, dhe thotë se nuk ka asë një argument që e ndalonë. Edha tash njerëzit e epsheve, thotënë që ky djetarë i Saudisë, ose djetarë i Medines, mu thënë, e le janë. Thotët, kjo menhegjë jonë lavdi Allahut, lavdi e përhershme, që nuk mund të të shprejhim me fjalë, pra menhegjin në të cilin në kaudzu Allahu është dhënti prej Allahut nuk është merite jona as nuk është merite askujt po është vetëm dhënti prej Allahut subhanahu vëtë ala pra menhegjin nuk lidhet me një njeri as nuk lidhet me një vend as nuk lidhet me një e, parti ose me një mëdhëb po lidhet vetëm me hakun me atë që është në librinë Allahut të sunetin e për nga meri sallallahu njësallim. edhe në që vëse njerëzit devijojnë pa marë parasysha vjen prej Medines apo prej prej temelit qabës nuk ka lidhje nëse është i devjum e është i devjum por edhe në qosën është djetari madhe dhe pasu e si hakut edhe nëse thot dhe një fjalë që është kabim prapë fjale ati nuk pranohet përderi sa nuk bazohet në argumente pa marë parasysh nga cili vend vjen edhe pa marë parasysh farë emri ka pas dheri në të moment dhe më thënë Asë njëherë nuk mundet me qenë argument se prej ku është filani, ose kusë është, kusë e ka thonë këtë fjatë, pa argument është vetëm a është bazu kjallatim, libnin allotës, së sunetin e përnë amirit sëllë alloharën sëllë. E lusim allohun që të në jape udhëzim të drejt, kuptim të sakt edhe vepra të mira, dhe e lusim allohun e madhruar me emrat e ti të shumë. Bukur dhe cilësit <todic> e ti të larta që të në mënsoj e të mërim Ramazanin dhe të në jopë e sukses për të agjeru dhe për të falë në të me imam dhe shpres në shpërblim Amin Wallahu a'lam wa sallallahu a'sallam a'la abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin